Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise siguran la Europa FM La finalul săptămânii trecute, într-un interviu la Digi24, premierul Dacian Cioloș a anunțat că va face o listă de principii la care ar trebui să se alinieze partidele ce își declara cum intenția de a-l susține pentru încă un mandat de premier după alegeri. E o mișcare foarte bună, zic eu, pentru că Cioloș, numai că a preferat să refuze în continuare rolul de plazon pe care îl conferise PNL-ul, de exemplu, în mod direct, dar și insinuat destul de străveziu așa prin președintele Iohannis, Iohannis, dar actualul premier a devenit proactiv, Conștient, probabil, de rolul său. Nu se duce el spre un partid sau spre altul, riscând să preia eventuale habarnăm, păcate ale unui PNL nereformat, de exemplu, sau ale unui USR încă nu foarte clar conturat, ci le forțează cumva pe acestea într-o direcție care ar trebui să continue până la urmă în linia de priorități a Guvernului Tehnocrat. În continuare, de aceea, își lasă posibilitatea de a opta pentru USR sau PNL după alegeri, evident în funcție și de scorul fiecăruia dintre cele două partide, dar și de disponibilitatea pe care o au ambele să meargă pe această a treia cale. Desigur, urmează să aflăm spre ce anume îi cheamă Dacian Cioloș, pe cei care vor să facă cumva o coaliție care să împiedice revenirea PSD la guvernare. Dar vă spun, deja prin această mișcare, premierul a dat un șah general tuturor partidelor, inclusiv PSD, Acționând exact în sensul mandatului primit acum un an de la stradă, după colectiv, mai țineți minte care a fost mandatul ăla, schimbarea clasei politice. Acum, în așteptarea unui set de principii stabilit de Dacian Cioloș, cred că putem noi toți să influențăm această listă, ce ziceți? Doamnelor și domnilor, vă invit pe dumneavoastră, cetățenii României, să vă puneți în pielea lui Dacian Cioloș și să stabiliți o listă de principii sau priorități pe care partidele unei coaliții de dreapta ar trebui să le respecte. Nu vă cer să dați chiar o listă. Spuneți unul, fiecare, și ar fi suficient. 0372 069 599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog. Bună ziua, Marius! Bună ziua, domnul securan. Dacă ar fi partidele să vină la mine, o să fiu foarte scurt, să înceară să fiu premier după alegeri, ca în eventualitatea că partidele fac majoritatea, ei m-ar trebui oameni oamenii într între ghilimele sănătoși la cap. Oamenii pentru ce? Oamenii în, în Parlament. Parlament. să, stai, facă, stai, stai. Majoritatea. Nu nu să facă majoritatea. Băi nu în Parlament, acum. Deci oamenii se stabilesc, care merg pe liste se stabilesc acum, înainte de alegeri. Păi, tocmai de aia. Mă uit pe listele partidului care vrea să mă pune premier. Dacă nu are oameni sănătoși la cap, între ghilimele, Ați refuza, pentru că politica la noi ajunge în penibil. Uh -huh. Cu oamenii care sunt acum, în, chiar în fruntea, în fruntea Camerei uh, Tericianu. -a, a Senatului, senatului. Da. senatului. Nu-l faceți da, nebun dar. în mod gratuit, adică nu gratuit. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. nu ajunge se poate în apăra penibil. și, vă rog, etic, nu vă pot permite să-l faceți nebun. Nu, nu, nu, nu-l fac, nu fac nebun. Ajungem deja jos, jos de tot. Lația politică s-a ajuns cu oamenii de față-jos. Da. Ați preferat, totuși, dacă ar mai propune un partid să fiu premier, o listă cu oameni, niște oameni care au produs ceva în viața lor, nu meseria de politici. În Parlament, ziceți noastră. Da. Ca, da. să mă, ca să pot să fac ceva, că faci cu Parlamentul, singurul, nu prea să faci singur. Da, v-aș atrage atenția asupra faptului că probabil după alegeri, în mod cert, vom avea și un guvern politic, adică indiferent cum o fi primul ministru, sigur, ministrii vor fi cel puțin în unele domenii, dacă nu în cele mai multe dintre domenii provenite din partide, și cred că și acolo ar trebui puse niște condiții. E doar o sugestie pentru discuție. Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Vă salut, măiți, am o, nu știu, am două opinii. În primul rând la priorități nu m-aș avea să fac absolut interesant pentru că am conzația, sau cel puțin domnul Cioloș a arătat că știe care sunt priorități. Bână dar dumneavoastră, ca cetățean al României, care vorbește prea repede și nu prea înțeleg ce zice Gabriel, n-aveți o prioritate? Nu, în ceea ce privește guvernarea, nu am nicio prioritate. Cred că domnul Cioloș a demonstrat până în momentul de față că știe ceea ce trebuie să facă. Deci, dumneavoastră sunteți genul care nu vrea nimic de la guvern. Nu, nu, nu. Uau, ce nu, tare sunteți. Sunteți Sunt rare, rar în înțelegeți. Sunt Așa de prioritizare, nu mă înțelegeți greșit. În ceea ce privește principiile, eu, în locul domnului Ciroș, în momentul de față, aș cere neimplicarea politică. Ce anume? Neimplicarea politică. Neimplicarea politică a cui? A. De... Partidelor care mă susțin la guvernare. Stai, stai, stai. Deci partidele să nu fie implicate politic? Să nu, să nu se implice politic în deciziile mele de guvernare. Vedeți, dumneavoastră aveți tendința să-l faceți pe un fel de vodă, ceea ce nu, nu e democratic, să știți. Nu știu dacă am tendința, dar spun ceea ce am văzut la și până în momentul de față. Partidele le vin și nu. ele cu niște programe, nu? La rândul lor. Adică cum ne implicarea politică? Sunt de acord cu noastră, moiță, dar ele vin cu niște programe, dar sunt aplicate de niște oameni care, din punctul meu de vedere, nu prea... Oamenii. Ah, politica, asta a, asta cu la oamenii la un loc. pic altceva. Dacă vreți să spuneți o depolitizare a unor instituții <laughs> exact. fundamentale, asta e un pic altceva. Poate nu m-am exprimat corect, dar exact asta vreau să spun. Ah, ok, asta e, vă mulțumesc Gabriel, asta este o dezbatere pe care ar trebui, ar fi trebuit deja să o avem în societate, la un moment dat chiar Guvernul de Tehnocrație a zis, domnule, să știți că n-avem decât vreo trei variante. O variantă în care acceptăm faptul că politicienii și asumă instituțiile publice de la inspectoratele de educație și până la, nu știu, autoritatea tutelară sau protecția minorilor, cum de unde erau doamnele de la lua dragnea de... Mă rog, în fine, e cercetat acum. Deci putem, asta e varianta maximală, putem să încercăm să depolitizăm tot, tot, tot, tot, sau putem să o lăsăm scăldată cum e acum. Acea dezbatere încă n-a continuat, dar sunt de acord cu noastră că e un punct important în, cum să spun eu, de, de discutat de către noi, opinia publică pentru viitor. 0372069599. Dacă ați fi celălalt celeași cere partidelor, Emanuel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu nu cred în povestea cu Cioloși premier, sub nicio formă. Văd nu finalul alegerilor. Adică nu credeți că ce? Nu, nu cred că va fi propus premier. Partidele își vor nu dau paserea din mână pe cioara de pe. pe nu cat. stați, asta e varianta în care PNL și USR, poate și UDMR, vor reuși să facă o majoritate. Altfel, sigur că PSD-ul nu o să-l propună pe cioloș. Am înțeles, dar și în finalul să, să spunem că îl vor susține Eu nu tot Tot nu cred că îl vor pune Nu știu E interesantă ipoteza dumneavoastră deci, Sunt convins că nu asta. se va ajunge la asta Pentru că PNL-ul Este Este ceva de neimaginat Poate lumea va tot Nici măcar numele nu mai e real La PNL da? Numele nu mai reprezintă liberalismul E un bugetarism total, deci acolo bugetarii domină, tot ei hotărăsc și aici, pe aici, primarii își dau la... E o nebunie totală. Eu nu vă pot contrazice, că... dar vă propun totuși, Emanuel, să așteptăm și așa cum am făcut și cu Serești și cu PSD, la fel o să fac și cu PNL și cu alte partide, adică aștept programul lor să-l văd complet, așa? O să discutăm și pe el la un moment dat. Mă înțelegeți? Programul mie mi se pare că toți niște compoziții care nu se vor respecta în final deloc. Pot fi. Nu zice nimeni da. că vor fi respectate sau nu vor respectate, da? Exact despre setul ăsta de plecare da, vorbim în momentul de față. Hai să spunem în final, într-un final, să, să presupunem că cele trei partide vor avea 51% și îl vor numi pe Cioloș. Guvernul... Nu știu dacă va face ceva, pentru că ca să faci guvern, trebuie oameni. Oamenii nu ai de unde să-i găsești. A, aici nu vă contrazic. În acest ultim an s-a dovedit că avem oameni, atâta doar că ei sunt fie ignorați, fie adânc îngropați păi fiecare care în domeniul problema, lui. aici este problema, aici este problema că oameni, oameni de care spui sunt ignorați, iar cele trei partide care vin acolo nu o să facă ce vrea Cioloș. O să-i spună... Îl punem pe ăla, pe ăla, pe ăla și eu, este exact ăia care nu fac nimic. Sincer să vă spun Manuel, și eu eram de aceeași părere cu dumneavoastră până, de cu până a pus Cioloș problema exact pe dos. Adică a zis, alău, nu facem chiar așa cum ziceți voi. Uite, am o a trea cale. Ce-ar fi să faceți voi, cum zic eu? Ionel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, deci eu ce-aș dori de la clasa politică, o reformă a noțului de politician. Deci, în momentul de față, politicienii sunt 100% pentru interese materiale. Asta nu mă poate contrace nimeni. Eu văd că... Acest... Hai să lăsăm 97%, da. ca Hai să lăsăm să și da. o marjă de eroare, știți? A, așa. Da, bun. Eu aș dori ca politica să se facă din patriotism. Adică să se pună interesul țării înainte de interesul personal. Deci să fie politician fără niciun fel de privilegii, fără niște ce salarii spectaculoase. Eventual, la terminarea mandatului, să-i se asigură o pensie sau, mă rog, niște beneficii materiale dacă a adus o contribuție ca politician. Deci, eu asta aștept o schimbare. Dar vreți doar o egalitate, așa, între oameni și alți oameni? Nu neapărat o egalitate. Deci, politica să se facă pentru binele țării. Asta, da, asta, e... nu... da, asta e o declarație... Benignă, adică, doamne, toți zic asta, doar nu vă imaginați că Tăricianul vrea să împiedice DNA-ul pentru că e el cercetat. Tăricianul pentru binele țării vrea să nu mai să voteze nimic din ce cere DNA-ul în Parlament. Nu știu dacă știți apelul pe care l-a făcut, A tot comentat Petreanu Am, da, pe da, da, au auzit. Îți deci faci cruce, adică, doamne, asta, acum să vă spun, iertați-mă, nu vreau să folosesc cuvinte mari. Nimeni nu are voie să facă așa ceva. E o încălcare gravă a Constituției. Nici președintele țării nu poate să parlamentarilor așa ceva. Deci, o orice altă țară și ar fi dat demisia. A fost obligat să demisioneze. Mă rog, altă discuție. Oh, Hai să revenim da. la asta cu, da. cu Cioloș. Deci, dumneavoastră, ziceți să ce? Să, deci, să jure om... toată lumea cu mâna pe cruce sau pe Biblie și să zică eu sunt pentru țară, nu pentru mine. Da, dar în același timp, tăiate din toate privilegiile și toate beneficiile pe care le au și controlul la diferite licitații și, mă rog, să facă politică. Să facă politică. Vă mulțumesc pentru telefonul 037 Vă invit să vă puneți în pielea actualului premier Dacian Cioloș și să formulați dumneavoastră niște principii pe care acesta ar trebui să le ceară partidelor care vor să facă o coaliție ce l-ar susține pentru un nou mandat. Bună ziua, Vasile! Bună ziua, Moise, cu respect pentru tot ce faci. Dar fi nu domnul Cioloș, ci un prieten apropiat sau rudă, de-a dânsul aș să Răsească această scenă politică până când se va asana cumva societatea noastră din punct de vedere moral Ea singură așa De la primele niveluri Ea singură, probabil că noi stă totuși Adică nu putem să cerem așa zise clase politice care provine totuși din poporul român Dintre noi, să se schimbe ea Trebuie să se schimbe poporul prin... Sunt de acord că evoluția Evoluția societății Va duce, probabil, într-un final Și la schimbarea clasei politice Eu, Dacă aș fi domnul Cioloș, scuze pentru întrerupere. Aș aștepta evoluția Vreo două secole, așa adică... Da, exact, vreo 4-5 secole De la Mihai vitează în -mi cu acest Ostea care încearcă ceva, sfârșesc cam prost Sunt exemple clare Nu sunt defetist Sper că vreodată poporul român A reușit să iasă din Păi, moral în care se acum nu promoveze. Da. Vasile, uitați cum e problemat. Deci, eu, eu sunt și v-am mai spus de foarte multe ori, eu cred că societatea noastră evoluează, dar nu cu viteza pe care ne-am dorit-o noi. Dar ea evoluează. Dacă luați da. așa, vă în timpul istoric și ziceți, măi, astăzi ce se întâmplă în România și cum era în 1990, o să vă dați seama că nu mai avem așa mulți caghibiști la conducere da, sau da. să mai bine mascați, adică, mă înțelegeți? Ce Acum, faceți sunt acest exercițiu, vă invit să faceți acest exercițiu pe 400 de ani înapoi, că dumneavoastră ați adus vorba de Mihai Viteazu, da? O să vedeți da. că societatea, probabil, că ar fi evoluat și ea mai repede, cum au făcut alte societăți occidentale, să zicem, de dacă ar fi fost ajutată de, de niște factori de niște factori, de diferiți factori. Pe care cine să-i promovat? Nu tot poporul, nu tot, din, din interior, de, de, de jos, de la cele mai de jos niveluri. un factori? Nu stați copiii, așa. Băieții, da, fi, da, fi, da, fi, da fi, ci, fi, și asta, și asta, sunt de acord, dar sunt, sunt o paletă largă de factori, de la să n da. Să nu vină peste tine turcii... Factor sunt Cel mai important sunt este intern. Bun, ok, factori interni. La factori interni, sigur că cât un lider așa, care, nu știu, știe carte, de exemplu, sau e bine intenționat din când în când, care transmite niște valori, care intră cumva în ADN-ul societății, e important. Sigur că da, și eu cred că domnul celos chiar este un om. Am o mare încredere. Ei, păi atunci de ce Transmit îl trimiteți acasă pentru încredere? două secole? Pentru ca să nu fie o victimă. Păi, și Acelor dacă. Care sunt în continuare în jurul lui a instituțiilor statului, <hânt> care, din păcate, fără suspicionistă și teoria conspirației, trebuie să constatăm că nu sunt așa cum ne-am dorit cu toții. Puneți atunci, problema într-un mod foarte interesant, Vasile. Scuze, Alin, mai stați un pic pe fir că vreau să-l mai întreb ceva pe Vasile. Vasile, aș vrea să vă întreb. Da. o să reformulez întrebarea. Dacă dumneavoastră Ați fi un lider al poporului român, oricare, nu știu ce exemple să dau ca să nu supăr pe nimeni. Hai să zicem, hai viteazul, dacă vreți, noastră, așa. Cunoscând faptul că acest popor își cam căsăpește liderii, îi chiar umilește, după care istoria îi recuperează, ați sta frumos acasă sau v accepta crucea? Nu vreau să fac pe erou, poate că mi-aș accepta crucea, dar aș fi aproape sigur că. Cel puțin în societatea asta modernă Unde mijloacele și externe și interne Ale celor care pun bețe în roate Ale intereselor majore împotriva unui popor Sau în a pe acel popor Și dezvoltarea economică și în demestul Vă îndepărtați de întrebarea mea? Nu, nu, aș fi sigur că aș eșua Adică mi aș fi foarte greu și aș Să-și ca martir Fără să fac pe eroul Aș fi aproape sigur Probabil că Mihai Viteazul avea șanse La ora aia, eu în ziua de azi Nu aș avea Vă mulțumesc Vasile pentru fastice. telefon. Vă mulțumesc pentru telefon, Vasile. Foarte interesantă conversație. 037 Alin, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați așteptat. vă ascultăm. Păi să ne alătură, ne tema discuției. Uh -huh. Dacă ați fi Cioloș, ce În primul rând, să stabilească câteva priorități de guvernare, adică trebuie să fie comune cu ceea ce gândește el și ce vrea el să facă. Și... Partidele să se suprapună pe... Păi, pe asta gândirea. a zis, în esență asta a zis. Eu vă întreb dacă da, a zis dumneavoastră că... el ce le cere. Pe ce să se suprapună? Păi două sau trei directive. Creștere economică, dezvoltare, infrastructură, administrație, reformă. Adică poți să găsești câteva puncte comune pe care să nu să neargă. Fonduri europene și așa mai departe. Astea, genul acesta de formulare, bă, sigur găsește puncte comune și cu PSD-ul. Ba chiar și cu DMR-ul, dacă vrea, sau mai știu eu, cu... Cu orice partid, no, dar adică nimeni este... nu zice altceva. Păi nu, nu zice altceva, dar ideea este că dacă până acum tot ce își placă n-a pus fiecare. Ideea este că să-și facă și să continue. Adică ceea ce a început el în acest an de când este, să-și continue, pa mai mult. Că ziceai că politic uh, vor fi oameni în guvern. Acei oameni pe care îi propun ei politic să, să nu aibă pe în spate. sau. E aici care să poată construiască ceea ce și-a propus el. Aici trebuie să ieșim dintr-o logică ce mi se pare mie că deja durează de foarte mult timp în țara noastră. Partidele au fost întotdeauna, la noi așa e făcută Constituția, că cel mai des avem coaliții la guvernare și partidele sunt cele care vin și spun frățioare, uite, ia-l și pune-l la finanțe. Ei, Constituția României spune cu totuși cu totul altceva. Constituția României spune că primul ministru este cel care-și alege echipa de la un partid sau de la alt partid sau independenți susținuți de partide, să zicem. Cred că ar trebui să ne întoarcem puțin la această logică. Ce ziceți? România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 Spuneți ce v-ar interesa pe dumneavoastră? Care considerați noastră că ar fi principiile ce ar trebui să guverneze această țară? Adrian, bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că am reușit să intru în direct. N-aș vrea să rețin prea mult pe ceilalți ascultători care vor să spună părerea câteva lucruri scurt și la obiect. În primul rând, l-aș invita pe domnul Cioloș să pună în vedere partidelor ca persoanele care vor fi desemnate pentru a face parte din minister și apoi din funcții de conducere să fie curate din punct de vedere penal și moral. Deci de de de de uh... tocmai ați contrazis ce am spus eu mai devreme Dar de cum ar fi dacă Cioloși ar zice Băi mie îmi place de -la, de la voi sau să nu-l văd pe ăla de la voi că-l propuneți? Cred, mă înțelegeți? Că totuși, cred că e totuși o chestiune de principiu și de o imagine a țării să avem în, în ministere și prin funcții de înalte în administrație, niște persoane care totuși uh, sunt puse sub semnul întrebării, atât din punct de vedere legal cât și moral. Am înțeles ce spuneți. A, așa. Dar uite, aș vrea să vă dau un exemplu care sigur nu o să vă placă. Eu mi-am de guvernarea Adrian Năstase și o dau de câte po ori pot... Ca exemplu, de perioadă în care de asemenea partidul de guvernare nu prea mai avea resurse umane, că se schimba o generație acolo. Iar Adrian Năstase, așa cum îl știți, cu toate păcatele domniei sale, a adus oameni din afara PSD sau mai puțin cunoscuți în PSD, cum era cazul lui Mihai Tănăsescu, care era membru vechi în PSD, dar nu ieșea la suprafață, de loc, și a promovat. Chiar tehnocrați, Pușca și alții, i-a pus pe niște funcții, după care i-a trimis la partid să primească funcții, dar i-a făcut miniștri întâi. Mă înțelegeți ce vă spun? Da, dar având în vedere declarațiile uh, domnului președinte că, uh, și a celorlalte partide că guvernarea va fi politică, este clar că uh, aprobarea unui guvern în Parlament se va face pe criterii politice. Așa. Deci este clar că celelalte partide și vor uh, desemna candidați la funcții de ministri, secretari de stat sau alte. Deci unul din principii, acești candidați să fie curați. Uh -huh. Și a doua, a doua cerință pe care um, ar putea să facă partidelor e o chestie la care eu țin foarte mult să încerce să convingă toate partidele politice să semneze un, un proiect de țară pe o perioadă de 30-50 de ani, pe o perioadă lungă, cu angajamentul că, indiferent cine e la putere, să realizeze acele proiecte din acest proiect de țară. Din păcate, aici ar fi deja cam... Nu că n-ar nu, nu putea să facă chestiunea asta, dar eu, de exemplu, dacă aș fi președintele Claus Iohani și aș afla că primul ministru face un proiect de țară, m-aș enerva. De ce să ne enervăm? Pentru, Pentru că, un că asta nu se face de către o persoană, ci se face de către un grup de lucru. Este clar că un da, persoană, sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă cineva poate uh, să, nu știu, să ceară mai multor forțe politice eventuale antagonice, să se unească sub niște idei, acela este președintele, ăsta e rolul domniei sale prevăzut în Constituție. Nu că primul ministru n-ar putea în cazul în care președintele doarme prea mult. Vedeți în weekend pe site-ul Busy Day, colega Anca Grădinaru a făcut un foarte interesant material despre cum uh, președintele ar trebui acum să intre, urgent să intre în joc și să ceară partidelor să depolitizeze sănătatea. După ultimele cifre publicate chiar aici la Europa FM de actualul ministru al sănătății Vlad Voiculescu. Da, e o, e o problemă cu politizarea, într-adevăr, în toate instituțiile publice din România, însă, însă acest proiect de țară, din punctul meu de vedere, cred că trebuie totuși discutat la nivel administrativ, pentru că este vorba de, eu știu, investiții, este vorba de, eu știu, reformări în anumite sisteme, să se traseze niște direcții generale, pe care orice partid politic ar veni la putere să se țină de ele. Unul din ele, spre exemplu, ar fi, de exemplu, da, un exemplu acum care ține strict de administrativ, de, de guvern, stabilirea salarului minim pe economie, ținându-se cont de coșul minim zilnic de cumpărături, așa cum spune și legea. Nu cred că vreți asta. Nu în momentul no. de față. În momentul de față, conform studiilor, coșul minim, deci este de 1500 de lei de persoană. Nu e adevărat. Pe o familie de 2,8 persoane. Deci cu coșul e la minim, cu, cu coșul ăla minim e o întreagă discuție. Nu cred că vreți asta în momentul de față, dar eu sunt de acord cu dumneavoastră, Adrian, că ar trebui să avem niște criterii mai clare, mai predictibile și pe o perioadă mai lungă de timp, inclusiv în privința stabilirii salariului minim pe economie. O să mă ocup zilele astea, m-am tot gândit în weekend și o să vă scriu un pic, că văd că se aruncă la, domnule, la scăderea TVA-ului. E un punct comun și în programul PSD și în programul PNL. O să vă explic un pic cum e cu scăderea asta a TVA-ului, TV ce putem face și ce nu putem face pe partea asta de taxe, din punctul meu de vedere, sigur, nu oblig pe nimeni să fie de acord cu mine, dar cred că o discuție trebuie să avem că prea zmomele electorale de-astea, nu știu cât de ieftine, scumpe, A zice, dureroase, la un moment dat. Dragoș, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Uh, Mi-a furat ideea colegul de mai devreme uh, și prima chestie care aș spune uh, premierului ar fi curățenia, adică să nu existe politician cu uh, suspiciuni, cu dosare penale și era prima regulă pentru că atunci fi curat, nu ai obligații, nu ai uh, și vreau să mai contrazi pe colegul de mai devreme pentru că noi am mai Partidile au mai sănătate și pactul pentru educație. Uh -huh. Și nu o să se respecte un proiect de țară. O să vină următorii la putere, vor schimba. Ați văzut uh, să respecte legea educației? Pentru deci că au semnat toți la președinte, au semnat pactul pentru educație. Să știți că într-un an, într an s-au alocat 6% din PIB. Dacă faceți uh, trimitere la... Cred că 2007, cred că a fost anul ăla, nu mai știu eu exact. 2007 sau do era domniței ministru educației. Că -că Banii s-au alocat a? și nu s-au cheltuit dar proiectul, factul pentru a fost numai din alocația din PIB, că a fost mai amplu proiectul. S-au modificat diferite de politizare asta, care acum va fi politizat imediat sistemul educațional, în primele zile, o să vedeți. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră și mă îngrijează foarte tare această perspectivă. Din păcate vă atrag atenția că încă nu am trăit tot de politizarea educației. Doar s-a încercat, e concursul ăsta de directori care a început, a început bine, să vedem cum va continua. Eu nu sunt convins în momentul de față, v-am zis și așa, în momentul în care s-au înscris 1% mai mulți candidați decât posturi, asta arată că cei mai mulți dintre dascali din România au zis, bă, nu ne punem cu ăștia, hai că asta cu meritocrația mai durează două luni, pleacă aștia, vine ai lor, de ce să mă cer cu directorul dacă directorul își vrea postul? 0372069599 Începem să strângem ceva Educație, ok, sănătate Administrație, Marian, bună ziua Bună ziua, să felicitări pentru emisiune Vă Tot ce e bun Tot ce e bun e și greu accesibil Mi-a foarte mult să prind emisiunea Apropo de celeași recomandare Dacă aș fi primul ministru, ministrilor, Cred că putem să discutăm multă filozofie aici Dar s-a rezumat totul la A reprezenta cetățenii onesti cu simț de răspundere și eficient. Dar îți spun un lucru, Moise, nu se va întâmpla asta niciodată în România. Regret că dezamăgesc pe toată lumea, dar ascultând pe unul dintre antevorbitorii mei care spuneau că trebuie să se schimbe societatea, ca apoi să se schimbe și oamenii politici, încă o dată realizez că la noi este imposibil să facem un lucru bun până la capăt. Ba nu, de deci ce avea dreptate? Nu. No. Chiar presupunând că ne-ar parașuta cineva, nu știu, ziceți noastră, pe Barack Obama președinte și pe Angela Merkel prim-ministru. Ar rezista trei da, zile da. în România. Să știți, dacă societatea se opune, nu poți avea un lider de-asta vizionar foarte mult. Și dacă vreți, vă dau exemple istorice. Nu, no, nu. No, încă o dată nu discutăm despre lider vizionari. Discutăm despre faptul că s-a ajuns aici și de ce s-a ajuns aici. S-a ajuns aici pentru că am fost duși în această direcție pentru că s-a vrut acest lucru de către și cine? suntem în situația asta. De către acești indivizi care ne conduc, uitați-vă la un singur lucru. Doamne, nu cred foarte mult în teoriile conspirației. Eu știu așa. Deci una peste alta, societatea noastră, să știți, că a progresat în acești 26 de ani. E adevărat. E, adevărat, e adevărat, adevărat însă că avem probleme, de exemplu, grave în educație. De deci ce? A avut cineva să ne prostim copiii? Hm. Nu. Nu, da, pur deci... și simplu... Cred că, cred că cineva a, vrut, a pus înainte, nu știu, numărul de dascăli. siguranța jobului de Dascăl și mai departe am pierdut din calitate într-un proces de involuție care s-a întins pe peste două decenii. Uitați-vă la doamna Andronescu, cum da acum din picior, doamne, doamne, doamne, să nu se schimbe directorii școlilor prin concurs. Da. Hai să vă spun un lucru. V-ați întrebat vreodată că ministrii învățământului, că este un subiect pe care îl cunosc foarte bine, având doi copii la școală, au fost niște persoane incapabile și care de fiecare dată au vrut să schimbe sistemul de învățământ aproape de, de la bază? Gândiți-vă că virgulă, copilul meu a plecat de la o școală la alta, între clasa a șasea și a șaptea și a trebuit să arunc toate manualele care le avea la, la clasa veche, la școala veche, vorbind de aceeași de aceea zonă, București. A trebuit să arunc toate manualele pentru că la școala nouă nu erau recunoscute decât uh, alte editori, alți scriitori și așa mai departe. Înțeleg unde, știți, unde vreți să ajungeți, Marian. Normal? Nu, nu mi se pare normal, dar încă o dată vă spun de aici și până atrage concluzia că cineva, masonii, bubulii a, sau nu, cineva nu, a vrut nu. să ne facă... Acest... Deci ni l-am făcut rău ăsta, ni l-am făcut singuri, singur, mă înțelegeți? Singuri, da. Da, acceptând Aceste persoane dubioase... Mă gândesc cu configurare doar la faptul că PSD, care este în momentul de față cel mai puternic partid din România, este condus de foști, actuali sau viitor condamnați. Hmm. Mă ia configurare, configurare numai că mă gândesc la Par... aspectul ăsta. Parcă era mai bine când era condus de comuniști, mi se pare mie. Vă mulțumesc pentru telefon, Marian. 037 Andrei, bună ziua! Bună ziua Mi se pare că am uh... deprimantă discuția până acum. Poate zdovați să aduceți așa un aer de optimism Marian? A, asta am vrut să zic și eu, că s-a cam deviat de la de la discuție. Să ne întoarcem, uh... da. Cum facem să interzicem participarea persoanelor penale la orice fel de alegeri în România? Penale, e un termen foarte larg. Condamnații definitiv, ha. da? Deci acest drept, dreptul de a fi uh, ales, este unul dintre uh, drepturile de bază, da? Drepturile fundamentale. El nu poate fi restrâns decât în urma unei uh, decizii judecătorești definitive. Bun, dar atunci cum facem? Uite, și uh, la Baia Mare a fost uh, da. marul... Uh, Prins în flagrant, în... rămas Put, pe da. listă și votat de cetățeni. Păi cum exact. să facem? Domne, asta e țara. N-avem -avem cum să schimbăm asta. Adică, bun, nu... și chestia asta nu se poate schimba? Nu. Atunci să ne pară rău pentru noi. Păi nu, să fim atenți și votăm. Păi bun, și atunci nu votăm. Păi nu mergem nu nimeni votăm? la vot. Ce se întâmplă? Cum să nu mergem, doamne, la vot? Cum adică pe să tine... nu mergem la vot? Mergem pe... la vot unei? De fiecare dată mergem la vot. Cu cât mergem mai mulți la vot, cu atât lucrurile se schimbă în bine. Poate n-ați băgat de seamă. Bun. Mergem la vot. Și Merge. votăm pe cine. Fiecare cum îl duce capul. Acum, sigur că într-un moment în care o să avem așa o evoluție intelectuală a societății, s-ar putea să fie și rezultatul mai bun. Dar asta nu înseamnă deci că nu trebuie să mergem la vot, că e lumea proastă în România. Sau ce vreți să spuneți? Nu vreau să spun ce e. asta. Vă dați seama. Problema e că... Se duc la vot tot cei pe care, da, votează tot cu PSD-ul sau nu mai știu cu care. Păi dumneavoastră că... mă duceți la vot. Eu mă duc la vot, păi da. și atunci de ce ziceți că se duc la vot doar cei care votează cu cine nu vă convine dumneavoastră? Vreau să zic că nu-mi convine mie. A, așa s-a întâmplat și la Baia Mare. S-a dus la vot doar cei care vrut să-l voteze pe Pcherecă. Asta da, e deci, încă o dată, ca să, ca să câștigi un, un meci, trebuie să intri în joc. Altfel nu. Nu, nu, altfel nu se poate. Eu nu înțeleg de mulțumirea dumneavoastră. Problema asta cu, uh, no, condamnații... Doamne, cu condamnații, da. Cu condamnații, da, dar deja există legislație pentru așa ceva. Deci, în momentul în care rămâi condamnat definitiv, e o altă poveste. Și atunci trebuie să fie un tip de condamnare prin care ți se interzice în mod explicit să candidezi. Bună ziua, Cristi! Cristi? Alo, salut, Vă ascultăm! Uh, nu am prins de la început emisiunea, ce de deși... deși... am sunat. Deci vă întreb, de întreb, vă întreb dacă, ați fi, dacă ați fi Dacian Cioloș, ce ați cere partidelor care vor să facă o alianță de susținere a unui nou uh, guvern Cioloș? Să facă ce? E o întrebare destul de bună. Vă las să vă mai gândiți atunci. Vă mulțumesc pentru telefon Cristi. 037 Radu, bună ziua. Bună ziua, domnule Noise. Vă ascultăm. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l ceară Cioloș, miniștilor, ar fi să respecte jurământul pe care îl depun. Ministrilor Tot a zis de... noastră. Eu am întrebat partidelor. Um partidelor uh -huh. care își trimit oamenii în. Parlament, guvern. în guvern, da. Sunt foarte multe lucruri care ar trebui să le, să le ceară. Eu mă. Ziceți unul, doi. Am, am înțeles că era vorba de ministri. Ok, ziceți da. de ministri, nu nicio problemă. În primul rând să, să respecte să respecte jurământul pe care îl depun. Toți, de să să respect, toți tot zic că îl respectă. Nu, toți sunt foarte emoționați când îl depun și în secunda doi uită toți ce, ce au jurat. O <laughs> ironie uh, subtilă, ok. Ar fi, am ascultat și dintre antevorbitorii mei, ar fi foarte multe. Într-adevăr, n-ar mai trebui să acceadă la funcții de conducere oameni cercetați, oameni cu dosare. Am sentimentul că asta se întâmplă, să știți doar în guvernările PSD. Adică s-a mai întâmplat să avem astfel de situații e adevărat, însă, în cele mai multe cazuri era și PSD-ul pe acolo. Cuestia de la PNL s-au străduit săracii de ei, dar nu vedeți că și Petușe tot au călcat sau tot a dovedit că au călcat pe bec, tot i-cimat de neau. Asta e viața. Lucica, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, am ascultat uh, persoanele de dinaintea mea. Eu vă spun doar atât. Vreau să cred în sintagma Cioloș-Premier. Până cred. acum mie mi-a demonstrat că este ok. Eu dacă aș fi un sfătuitor al domnului Cioloș, ceea ce nu se poate întâmpla. Păi sunteți uh, în momentul ăsta, vorbiți public la o emisiune de radio, da. Uh, poate vă ascultă regulă, cine i sugera să pună preț pe studiile solide ale celor care sunt puși în funcție. Să fie oameni de valoare, să fie oameni care au studiile solide, care uh, pot face față stresului și presiunii. Uh, iar în privința salariilor spectaculoase ale celor din guvern, eu nu am nimic de spus decât că mi se pare firesc ca fiecare să fie plătit în funcție de munca depusă. Dar să știți se... că nu sunt spectaculoase salariile în guvern. Nu știu, a zis un, uh, un antevurbitor de-al meu mai înainte. Asta cu salariile e în felul următor. Dacă ai, dacă în momentul de față câștigi 1000 de lei, un salariu de 5000 de lei s-ar putea să ți se pare spectaculos. Dacă câștigi 2500, s-ar putea să nu ți se mai pără da, așa spectaculos. Da da, da, da, da. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt profesor, vreau să vă spun și referitor la concursul de director am înțeles că mama din e cadrul didactic. Nu, nu, ați da. înțeles greșit, cine știe. Am înțeles greșit. Vreau da. să vă spun că la am un moment dat m-ați supărat așa cu ce afirmații ați făcut, dar în ultima vreme, exact cum v-a încântat pe dumneavoastră, v-au încântat afirmațiile domnului Ciolo și mie n și mi a plăcut. Cum ați spus problema? Lucica, a stat să așa. lămurim niște lucruri. Eu, prin ceea ce fac, vă, profoc, vă provoc pe dumneavoastră să vă raportați la niște probleme. Înțeles, nu vă am cer am să. Greu. Nu vă cer să fiți de acord cu mine, ba din contră, dacă ați fi de acord cu mine ar însemna că eu de fiecare dată vă caut aprobarea dumneavoastră și n-ar mai fi nicio diferență între mine și un politician populist. Asta e diferența da. între un jurnalist și un politician. Mi se pare în regulă ceea ce spuneți Apropo de concursul ăsta de director Vreau să vă spun că și eu am crezut că a început bine Numai că în momentul în care ar trebui să faceți o misiune pe uh, tema asta Eu azi noapte am stat un pic și am verificat subiectele Primele 40 le-am făcut din 40-39 imediat că sunt teste de uh, inteligență mm -hmm. Cam atât, nici nu trebuie să citești uh, uh, ceva uh, din... Uh... Am văzut știu astfel, ce spuneți, am văzut astfel. și eu testele. Da. Da, eu sunt pe de matematică, pot să vă spun. A, așa, problema este că am avut senzația că demarează bine, dar eu cred așa. Cred în proverbul la Peștele de la cap se pute. Spuneți-mi dumneavoastră că de minister nu a mișcat nimic, decât probabil ministru. Nici nu mai știu, nici nu mai vreau să știu cum se numesc. Cei care sunt acolo, numiți pe viață, de la Revoluție, eu știu mulți puși din 90 și ceva, și da? Acolo. Da. Credeți dumneavoastră că ăla când vine aici să verifice să vadă un candidat Va fi obiectiv Vă spun eu că Cred, nu. Că, e DNA. Și cred nu că e frică de DNA Dumne. Lucica, cred că le e frică de DNA E tot ceea ce pot să Enunț Poate. în momentul Domnul de față da. Dacă am vorbit între patru v-aș spune că nici de DNA ca ne îndepărtăm unorat. de subiect V-am înțeles care e da. ofutul noastră Și vă mulțumesc pentru telefon Hai să-i dăm posibilitatea și lui Florin să-și le exprime Bună ziua, Florin uh, salu, Mai aproape un pic de telefon Că sunteți pe speaker și vă auzim rău Sper să fie ok acum. Oarecum. Uh, eu am așa o întrebare pentru tine, dacă îmi permit. Uh, știu că e mai dimintit de foarte mult ori, dar să facem un joc de imaginație. Sper că Cioloș ar reuși să aibă susținerea celor trei partide, ar fi prim-ministru și și-ar și -ar putea face propriul guvern. Așa. Uh, chinești... Nu se înțelege, dacă Florin. -o mai ziceți toată că nu s-a înțeles. În echipa lui, N-am înțeles întrebarea. Și -a întreaga... -am. În care... Cred că mă întrebați dacă aș intra în guvernul... N-aș intra nici în guvernul Cioloș, și nici în guvernul lui Dumnezeu. Eu sunt jurnalist, să știți, și în continuare eu o să rămân jurnalist aici alături de dumneavoastră. Schimbând poate țara în felul ăsta, noi împreună, cine știe. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, este bună ziua ascultătorilor dumneavoastră! Vă ascultăm! Păi și eu am gândit treaba asta un pic idealistă, să zicem că premierul României are susținerea unei coaliții de guvernare, corect? Așa, zice. Bun. Da. Ce ar trebui el să facă? El ar trebui să-și aleagă din acea coaliție de guvernare oamenii pe care consideră potriviți pentru proiectul pe care îl susține bineînțeles deopotrivă și cu coaliția că coaliția vine cu proiectul de țară iar el este managerul acelui proiect, corect? Foarte interesant cum puneți problema, cred că e corect. Bun, deci cred că asta ar trebui să ceară celor să-i se permită să-și aleagă în bineînțeles, din Partidele respective, pentru că bănesc că până acum a demonstrat că are capacitatea să facă niște alegeri bune în privința oamenilor. Ha. Și o întreagă discuție legată de asta, Bogdan, având în vedere faptul că cel puțin acum un an de zile nu toți ministrii au fost aleși de Dacian Anciolos. Da, sigur că acest an probabil că i-a fost util. a mai schimbat între timp dintre ei. Florin, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua, stimați ascultători. Uh, ideea mea pentru formarea unui nou guvern este în felul următor. În locul lui Ciolo și eu aș cere partidelor să-mi prezinte oameni cu rezultate clare, ferme... Vă bate joc în de ei. În <laughs> Mai bine înjurați. Adică nu în ani nu așa înțelegeți așa că, propune... că nu au, adică nu fiți absurd. Nu există nu, așa ceva, adică pe cine să prezinte? Sunt câțiva primari pe la PNL, să zicem, maia de la USR ce să aibă? Clotilde este un manager, de exemplu, cu rezultate. În compania, Clotil Arma, mă refer, în compania domniei sale, sigur. Se poate, nu, nu că îmi bag joc dar de ei. pe cine vreți dumneavoastră când... să aducă PNL-ul cu rezultate, nu în ultimii 4, în ultimii pe 20 de ani? Eu zic în ultimii 4-5 ani, că ar fi ideal. Păi, dar nu înțelegeți că nu au ferme. dar nu au așa ceva. Să-și facă oameni, să-și creeze, să-și aducă oameni care să facă așa ceva, okay. care să aibă astfel de rezultate. Eu care din ce știu, să, în, eu înțeleg să, ce spuneți, Florin. Capabil, da? da? a lucrat, a făcut, a, a pus umărul pentru proiectul respectiv. Da? Pentru un proiect. Neapărat în oastru, administrație sau și nu în, neapărat. în Orice proiect candidează pentru Ministerul Învățământului să vezi rezultate. Din... aduse de el, efectiv lucrate de el. Din ce da? știu în eu... Ministerul Transporturilor și așa mai departe. Păi ai administrație, aia, de a... aia administrație, dar din ce știu eu și vă mulțumesc pentru telefon și tuturor pentru emisiune că se apropie de final. Din ce știu eu, cei de la PNL se pregătesc sau mai bine zis negociază în această perioadă cu mai mulți oameni de afaceri care ar trebui să fie să iasă în față în perioada următoare și să zică, uite, noi ne-am decis să plecăm de la afacerile noastre, să candidăm pentru voi și eventual să ne dedicăm țării în următorii ani. Vom trăi și vom vedea. Asta nu are neapărat legătură sau poate are, cine știe, cu uh, prioritățile pe care Cioloș urmează să le prezinte. Vă promit că le comentăm atunci când le va prezenta. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.